Светът на ограниченията 30 ясма лекция от младежки окултен клас А година, изнесена от учителя на 28 июни 1929 година, Сафия. Размишление Кои са отличителните черти на физическия живот? По какво се отличава физическия живот на растенията, на животните и на хората? Ще кажете, че отли... отличителното във физическия живот от една страна е движението, а от друга – формите. Физическия свят борави с формите, духовния със съдържанието им, а умственият с техния смисъл. Сега аз искам да ми говорите на език, който разбирам, който съм изучавал. Ще си представите, че съм чужденец и ще ми говорите на моя език. Кой е моят език? Езикът на природата? Него съм изучавал и на него искам да ми говорите. Какво става с една река, ако дължината ѝ постоянно се увеличава? Можем ли да кажем, че тя расте? Какво става с реката, ако постоянно се разширява, надебелява ли тя? Ако измервате дебелината и ширината на реката с една и съща мярка и видите, че тя се съдържа еднакво число пъти в дължината и в ширината й, какво показва това? Ще извадите заключение, че реката има еднаква дължина и ширина. Да се върнем пак към това, което отличава физическия човек от духовния. Ще кажете, че физическият човек яде, а духовният не яде. Ако в гърлото на воденицата сипете жито, което трябва да се смели, можем ли да кажем, че воденицата яде жито? Воденицата мели житото, а не го яде. Ако яде житото, воденицата минава през физическия свят. Ако го мели и превръща в брашно, минава през друг свят. Интересен е въпросът за физическия живот на човека. Като говорим за физическия живот, не можем да не засегнем и божествения, понеже те са антипади, но в едно отношение между тях има нещо общо, а в друго няма. Физическият живот подразбира големи ограничения. Влезете ли в свят, където постоянно срещате ограничения, страдания, катастрофи, ще знаете, че се намирате на физическия свят. Видите ли, че някой се огъва, прави дисхармонични движения и ще знаете, че е влязъл във физическия свят, т.е. в света на ограниченията. Като се движите между хората, постоянно чувате да се оплакват, че ни им се дават достатъчно храна, ни им позволяват да ходят където искат и т.н. Като дойдат до известно ограничение, всички се питат как да се справят с него, т.е. как да се справят с физическия живот Хората искат да живеят на земята но да бъдат свободни Това е невъзможно Свобода съществува само в божествения свят Защо трябва да бъдем ограничени? Да се задава такъв въпрос това е все едно да питате защо шишето има отвар Човек трябва да бъде ограничен за да придобие свободата си защо умира човек? За да се роди отново. Който не умре, не може да се роди. Защо се ражда човекът? За да умре. Който умира и който се ражда и двамата се освобождават. Който се родил и живее, както и този, който умрял вече, са ограничени. Значи, човек е свободен само в момента, в който умира и когато се ражда. Умре ли веднъж, той вече е ограничен. Роди ли се и започне да живее той пак е ограничен. Наистина, едва се роди детето, веднага го окъпват, завиват в пелени, ограничават го. След това му дават да яде без да го питат искали или не иска. Пак ограничение. Като поразна майка му го завежда на училище без да го пита, искали да учи, харесвали другарите си, учителите си. Учителят преподава урок и на другия ден го изпитва, поставя му оценка. Така продължава години наред, като минава от едно ограничение в друго, докато най после завърши курса на земните училища. Христос казва, ако не се родите отново, не можете да влезете в Царството Божие. Новоращането подразбира освобождаване от ограниченията на живота. Значи само новороденият може да бъде свободен. Ращането на човека е еднократен процес. Щом се роди, той влиза в света на ограниченията. Новораждането е многократен процес. Човек се многоражда много пъти и при всяко новораждане се освобождава от ограниченията. Често учителите влизат в клас и намират учениците нерасположени недовални. Те четат молитва, започват работа, но неразположението им не изчезва. Защо? Защото е трябвало да четат молитвата си, преди да е влязъл учителят в клас, щом стане от сън, ученика трябва да направи молитвата си, да придобие разположение и тогава да отиде на училище. Влезе ли в клас на разположение, ще гледа по-скоро да свърши часът, за да излезе навън. Такова е положението на ученик, който живее само на физическия свят. Той се намира в ограниченията на живота. Как може да се освободи от тези ограничения? Като влезе в божествения свят. Какво представлява божествения свят? Свят на абсолютна свобода. Минаването на човека от физическия към божествения свят означава освобождаване. Минаването му от божествения към физическия означава ограничаване. Това са процеси, които се извършват и в природата и там има ограничаване и освобождаване Например, правата А1, А2 означава отношение между бащата, майката и детето А1 или единицата представляват бащата, А2 или двойката, майката А нулата в средата А1, 0, А2 е детето а1 е божествения свят, А2 физическият, а нулата духовният. Когато бащата застане пред нулата, имате числото 10. Когато нулата застане пред единицата или пред двойката, имате числата 0,1 и 0,2. В научно отношение нулата представлява условия, при които единицата и двойката могат да се проявяват, да се родят, да покажат какво се крие в тях значи енергията която майката и бащата съдържат може да се прояви само при условия, които нулата им дава човек слиза на земята на физическия свят за да придобие свободата си това се постига чрез ограниченията човек изучава ограниченията които среща на пътя си преустройва организма си и се освобождава това не се постига в един живот. Какво правят инженерите и техниците, които строят автомобили, параходи и аероплани? Те взимат под внимание всички ограничения, които ще срещнат на пътя, само така могат свободно да се движат с изобретенията си. И човек е подобен на автомобил, параход или аероплан. Натъква се на ограничения, които трябва да има предвид. Някой се оплаква от сиромашията, няма пари да си купи хляб. Хлябът представлява въглищата, а парите водата, която, която се превръща в пара и движи парахода. Тежко е положението на параход, който няма въглища и вода. Тежко е положението на човек, който няма пари за да си купи хляб. Такъв човек, както и такъв параход не може да стигне до пристанището. Идеалът на човека е да постигне нещо, т.е. да стигне до някое пристанище, да слезе в града и там да се запише в някое училище да учи. Какво трябва да прави човек, за да се освободи от ограниченията? Много начини има за това. Например, страхът е едно ограничение, как ще се освободите от него. За да се освободите, трябва да знаете какво представлява той. Страхът е подабен на празна кола, която се движи по каменист път, често подскача, вдига голям шум и отдалеч се чува. За да не подскача толкова, трябва да се напълни. Колата се пълни лесно, но с какво ще напълните страхливия? С вяра. Колкото е по-силна вярата на човека, толкова повече намалява страхът. Штам вярвате, че ще имате хляб, пари, страхът ви ще изчезне. Казано е, че любовта изпъжда страха навън. Който има вяра и любов, той става смел и безстрашен. Когато се говори за обичта или за любовта, хората започват да се страхуват. Защо? Защото са пострадали от тях. Коя е причината за това? Тяхното криво разбиране. И в миналото и днес хората нямат ясна представа за любовта, те мислят, че като ги обича някой, трябва да се жертва напълно за тях. Очакват от него да задоволи всичките им нужди и като не се оправдават очакванията им, те се разочарават. Не само, че нищо не получават, но он си, който обича, отнема жизнените енергии на своя възлюбен. Срещнете ли човек, който постоянно съхне, слабее, губи силите си, ще знаете, че някой го е залюбил или той се е влюбил. Така се проявява любовта на физическия свят, където на първо място съществуват ограничения и корист. Следователно, който не може да яде и непрестанно съхне, ще знаете, че мнозина го обичат. Който яде много и добре се развива, малци го обичат. На физическия свят любовта постоянно взема. Друг е въпросът, ако говорите за духовната и божествената любов – тази любов постоянно дава, внася живот, светлина и топлина в човека. Какво търси човек на физическия свят? Възвишната, божествената любов. Влезе ли в божествения свят, човек приеме енергиите на този свят и недоволството му постепенно се превръща в доволство. Ако живее само на физическия свят, той ще бъде недоволен. Започна и да яде, търси някакъв недостатък в яденето. Маслото било лошо, солта била недостатъчна, не било сготвено, както трябва и тъй нататък. Всичко е добре направено, но на този човек му липсва нещо и за да придобие това, което му липсва, той трябва да бъде свързан едновременно с трите свята физическия, духовния и божествения, за да черпи необходимите енергии за своя организъм. Само така той ще уравновеси силите, които действат в него и ще живее хармонично. Всички хора се стремят към живота, искат да живеят. Колкото повече време живеят на Земята, толкова по-добре за тях. От какво зависи дългият живот? От правилното разпределяне на енергите в човешки организъм. Човек трябва постоянно да пренася енергите си от физическия свят духовния, от духовния в божествения и обратно, от божествения свят в духовния и от духовния в физическия. Спрели на физическия свят и останали за дълго време там, той непременно ще се натъкне на ограниченията и на недоволството, които изсушават и смукват енергиите му. Такъв човек се радва и скърби, но нито радостта му е трайна, нито скръпта разумна, в първи момент може да се зарадва на нещо, но скоро радостта му ще падне под нулата. Скръбта му пък не е разумна. Ще скърби, ще се вайка, без да придобие нещо. След всичко това ще каже за себе си, че е лош. Не е така. Като живее човек трябва да направи някакво добро. Дали е добър или лош, важно е всеки ден да прави по едно малко добро. Доброто, което човек прави, уравновесява силите на неговия организъм и му съдейства за освобождаване от ограниченията на физическия живот. И тъй, когато се чувствате ограничени и неразположени, ще знаете, че сте на физическия свят. За да излезете от ограниченията, трябва да влезете в духовния свят, да си послужите с методите, с които там се работи. Приложите ли тези методи, Постепенно ще се освободите и ще влезете в Божествения свят. Ще кажете, че знаете много неща, но въпреки това не можете да се освободите от ограниченията. Не можете да се освободите, защото не прилагате знанието си. Каквото знаете, трябва да го прилагате. Така ще придобиете изкуство, с което да си служите при всички мъчноти в живота си. Човек трябва да започне с това, което му е дадено. И постепенно да отива към незнайното. Штам се родил, той трябва да знае какво нещо е раждането. Като разбере раждането, ще разбере и смъртта. Щом знае откъде е дошъл, ще знае и къде ще отиде. Като разбере земния живот, човек ще разбере и живота на онзи свят. Къде е онзи свят и какво всъщност представлява той? Според мнението на някои учени, он за свят се отличава с пълна свобода, но къде е той не определят? Той не е на някоя планета, но не е и свят на абсолютна свобода. Освен божествения свят, във всички останали светове има известни ограничения – по-малки или по-големи. Ограниченията са условия за минаване от един свят в друг. Те създават известни промени в човека и така той се движи в различни светове. В този смисъл, измъртът не е нищо друго, освен вътрешна промяна в човека. Като се ражда, човек нося със себе си много желания. Като умре, той се освобождава от тях. Желанията са конци, с които е вързан за земята. Като умре, тези конци се скъсват постепенно и той се освобождава. Скъсването на конците има отношение към неестествените желания. Например, Желанията на човека да пие, да краде, да убива са неестествени. От тях всеки трябва да се освободи. Но има желания, кодзите на които не се късат. Колкото повече се проявяват, толкова по-силни стават. Желанието към е естествено, то носи живот. Щедрият дава и това, което обича. Желанията на човека да бъде щедър, милосърден, са естествени и свободни. Те му дават свобода да се проявява както иска. Неестествените и несвободни желания държат здраво човека за Земята. Естествените желания представляват извор, който постоянно тече. Както водата на извора от предишния и последващия момент се различават по свойства, така и в естествените желания всеки момент става опресняване. Не можете да задържите желанията си за дълго време, за да не се превърнат в плато. Ще отворите крана на чешмата си, за да изтичат навън. Което можете да реализирате, още в момента ще го реализирате. Което не можете да реализирате, ще го пуснете да изтече. Един ден, та пак ще дойде у вас, но при по-благоприятни условия за реализирането му. Истинските желания се отличават с постоянен приток на енергия и когато не могат на момента да се реализират, те пак са непрекъснати, оставят своята енергия и чакат времето за реализирането си. Те се втичат и изтичат и постоянно чистят човека. Временно те могат да го ограничат, но в край на краищата го освобождават. Неестествените желания се втичат без да изтичат или изтичат без да се връщат отново в човека. Често хората грешат, защото не знаят как да се справят желанията си. Като се натъкнат на някое желание, те го спират, запачвата да го чаплят, защо е дошло, откъде идва, какво носи и тъй Дойде ли някакво желание в тебе, посни го да изтече. То ще извърви своя път и пак ще се върне при теб. Ученикът има желание да учи. Ако желанието му да учи е силно... Той е непреривно, тече, обикаля и пак се връща в него. Ако е слабо, то не може да изтече навън и тогава ученикът започва да мисли, защо трябва да учи, как и кога да учи и т.н. Силно трябва да бъде желанието за учене. Само така малкото дете може да завърши първоначално училище, гимназия и университет да стане учен човек. Естествените или божествени желания са постоянни и непреривни, а неестествените човешките са непостоянни, колебливи и прекъснати. Да се върнем към основната идея. Физическият свят е свят на ограничения, а божественият – свят на освобождаване. Как можем да подобрим физическия свят да го направим сносен? като работим с методите на духовния. Така ще привлечем енергиите на Божествения свят към себе си. Божествения свят може да ни освободи от ограниченията. Не е лесно да се издигне човек до него, но и на земята да е, пак може да възприеме енергия отгоре, да се ползва от Божествените блага и да живее добре. Какво прави водолазът в морето? Слиза надолу, за да придобие някакво богатство. Същото прави и човекът. Слиза на земята, придобива нещо, но за да не се задуши, вкарват му през тръби въздух или кислород. Така той поддържа живота си. Ако божествената енергия не идва отгоре, човек не би могъл да живее на земята. Като ученици, стремете се да прилагате знанието си. Ако не го прилагате, ще се подпушите, както често запушвате червата си и страдате от главоболие. Причината за главоболието се крие в тънките и в дебелите черва. Щом те не са в изправност и стомахът не работи добре, щом стомахът не е добре, човек страда от главоболие. За да се справи с главоболието, първо трябва да сложи краката си в гореща вода, после да изчисти червата си. Щом облегчи червата и стомаха си, главоболието престава. Червата, стомахът не търпят никакво рабство. Щом ги подпушите, те започват да протестират. Не искат да работят и обявяват стачка. След тях се разстройват и други органи. Ето защо казвам. Живейте на физическия свят, но приемайте енергия от божествения, за да се справите лесно с ограниченията. Възприемайте божествената истина, която слиза отгоре, за да придобиете свободата си, казано е в писанието Истината ще ви освободи. 38-ма лекция, изнесена на 28 юни 1929 година, София.